بسم الله الرحمن الرحيم فإن قيل هذا إنما يكون في المتواتر فقط فيرجع إلى القسم الأول قلنا الكلام فيما علم أنه خبر الرسول بأن سمع من فيه او تواتر عنه ذلك أو بغير ذلك إن غرض دی شارح رحمت الله لیلۃ تعلق د د شره ناصر اخر د درس پوره پنځو غرض دي, درسة دي. <تصفح> اول غرض نقل د سوال او لایغې نه جواب دویم بیا د فد سوال دریم بیا نقل د سوال او لایغې نه جواب څلورم بیا نقل د سوال او لایغې نه دوه جواب پنځم رد په جواب ثانیه باندې موویلې څه خلاصه د شرحه اغا مختصر پنځه خبرې سولې اول نقل د سوال او لېغې نه جواب دوم د سوال نقل د سوال نه ده دوم د فدې سوال دریم نقل د سوال او لېغې نه جواب سره بیا نقل د سوال او لېغې نه دوه جواب پنځم غرض هغه رد په جواب ثانیه باندې اول سوال دا رازیم. معترض یایی سی ماتین رحمت اللہ علی سی خبر صادق من قسم کرده دا قسمه نو تا. خبر رسول قسم دا متواتر گرزه ولی دا. نو دا کار دا ماتین رحمت اللہ علی سینا دا. واقعه و حقیقت الحال دا ده ده رسول دا, متو... دا راجی ده خبری متواتر لره. ده من درج ده په خبری متواتر کې نو چه کلا رجعه ده خی قسم ثانیه قسم اول تره غلی و. ده دا من داخل په اول کی نو ده ماتین رحمت و لاله تکسیم هم سهی او ده رنگه خبری رسول قسم گرزوال لپاره د متواتر دا هم سهی نده. زکا افاده د عیلمه. آغا من حسیر ده لخبر متواتر سره. نو چه کلا ده عیلمه آغا پاقت لخبر متواتر نره وزی. مفید دی عیلم ده پاره خبر متواتر ده. نو ده دویم قسمه دام مفید دی عیلم با التوی چه کلا د دی رجوع اول تره سی. نو دام من ده داخل سپه اول کې فلا کوونه قسیمن ل متواات وقعمن ل خبرې سااده نو دا د خبر واحد خبرې صادق د پااره قسمونه ګځې د دا. او دارنګ د خبر متواتر د پااره قونه ګځې ده نو چېماتې تقسیم کړړی دا د خبر صادق دام صی نه او چې قسمیم او مقابلې ګځ دا له متوااتیر سره دا هم صحی نه دشال پونو شو سوال ځان کې سو سوال د ثوابه د معتریزیایي چې صاحب ماتن رحمت الله علیه خو خبره رسوله دا قسم ګرځولای د علم تواتر سره او قسم د لاره دی خبره صادقه خو خبره صادقه سیغه مفید علم د فاره دا نو افاده د علم هغه مستفاده د متواتر نه ذویم قسمه دا مفید علم د فارغړزي له دیو جنبو وین څه د دې بم راغلي وی اغه متواتر لره نو دا بم داخله مون درجوي په متواتر کې نو فلا یکونه قسم له و او قسم لخبر صادقه نو دې د فارغ قسمونه ګرځید د دې غد فارغ قسمونه ده. نو دا دو خبرې د ماتن رحمت الله علیه صلی د ایراغې له دیني جوابو کې چې نا صاحبہ اصل کې خبره دې مخ پدې کړه چې خبره صادق دا به مفید علم دی 파روي خود دغه خبره صادق دې 파را ضروري ده چې دا مفید دی علم دې 파را ګرځي نو یا به دا په طریقې د تواتر سره را نکول سی وی له نبی کریم علیه السلام نه او یا به سمع را غلي ویل له نبی کریم علیه السلام نه او یا به پیویبل طریقې باندې معلوم سووي وي دا خبره د پیغمبر خبره صادق ده د پیغمبر خبره دا لکه مثلا په الهام سره یا په اغا سمافل منام سره چاته معلوم سی حضور پاک صلى الله عليه وسلم خو کی ورته وایي چې دا د ما حدیث ده نو دی سرم مغه دا ثابتي کې چې دا خبر خبره صادق ده مګایاو چې خبره صادقه چې دا مفید علم دی پاره دا نو دا البته خبره صادق مفید علم دی پاره دا چې دا ثابت سي چې دا خبره د نبی کریم علیه السلام ده خود دې خبره دې ثابت ولود پاره لارې بیلی بیلی راغلي دي یا وطريقه دا دا صفه تریکې د تواتر سره ثابت سي چې دا خبره د نبی کریم ده او خبره صادق ده بیا به هم افاده دی علم کوي مفید بو دی علم دی پاروي او يا دا ثابت سي بان سمع من فيه صلى الله عليه وسلم چې دي سمع ل خليل النبي كريم عليه السلام نراغله دا نو دغه خبر رسول خبر متواتره د بيلي بيلي طريقي سو دي له فار دي ثبوت د خبر صادقه نو خبر صادق او مفید دی علم دی پار دا سائلته من په داغه خبره رسول خو څه غیر شي نشه دا یا ولار دي ثبوت د خبره صادق او ګرځیدله تواتر دا بله طریقه او بل لار لپاره دي ثبوت د خبره صادق او ګرځیدله نو لکه څنګه چې اغه مفید علم دی لپاره دا اهذ القیاس دا به مفید علم دی لپاره وي نو له هاذا تقسیم د ماتن رحمت الله علی دی خبره صادق قسمه و تم دا. او دا رنگ ګرځول دی خبره رسول قسم او مقابله لپار د خبره متواتره دا هم سیده د جواب حقیقت په ویشوي چې دا مګمنو چې مفيد علم د پارا خبره صادق ده خو د ثبوت د خبره صادق د 파 رسول عليه وسلم دوا یول ردا ده چې په د تواتر معلوموي چې دا خبره د رسول الله ده او یا بانسمع من فيه صلى الله عليه وسلم چې د نبی کریم عليه سلام د خلیه مبارک ناورې دی سوي او یا په بلی طریقی لکا الهام په ذریعی معلوم سیوی یا دی سمع پی المنام په ذریعی معلوم سیوی نو پا دوارو که خبر داسوا چه صبت دی خبر صادق راغی غی نو سایل دا خودمانه چه خبر صادق دا مفید دی آیلم دی پار دا خلال دیگه دی پار جدا را غلاله دیگه دی صبت و دی تحقوق یوالار تو اطورو گرزیده لا او دویم الار آغا رسول رسولو گرزیده نو لد لکه څنګه چې اول مفید علم دی 파ره ده نو هاذل قياسهانی د به هم مفید علم دی 파روي نو د دا قسم ګرځول له خبره صادق نه هم سیده او د رنګه قسم او مقابل ګرځول له 파ره د متواتر ده هم سیده نو اشكال اغا لسره په دی مقام کې وارد نه ده په دې باندې دوه مشكال وارد وارد ده اغا ده چې کله یې وردا ثابت سي چې دا, دا. دا, دا خبره د پیغمبر ده دا موفيد علم دی فاروی نو بیا خو پکار دا چې خبره واحد دا موفيد علم دی فاروی خبره واحد دی پیغمبر خبره کنا نو چې کله اغم دی پیغمبر خبره وا او, او تاویلتی یو ردا ثابته سي چې دا دی رسول او دی پیغمبر خبره دا دا موفيد علم دی فاروی نو بیا خو پکار دا دا چې خبره واحد دا, دا هم موفيد علم دی فاروی حالانکه متکلمین او دارنگ اوسلیان ټول په دې متفق دی اغه یي چه خبره واحد مفید لپاره د زوند ده اغه به مفید لپاره د علم او د قطعیت نوین په دی خبره باندې پوښی شو نو د راغي و اما خبره خبر واحد سره جواب وک حاصل د جواب دادا چه خبره واحد کې لوجدي قله رواتو دی وجنه و خبره واحد کې لوجدي کموال دي رواتو دی وجنه چونکی یو کس خبره نقل کړي وي اغه شبهه پدې کوي چې دا دی پیغمبر خبره دا او کنه دا یقینی نه وي ثابته چې دا پیغمبر خبره دا نو چې کله شبهه پدې کې پیدا شولہ چې دا دی پیغمبر خبره دا او کنه نو د دې وژنې مګو ویلې چې دا به مفید زون دی فاروي دا به مفید علم دی فار نه وي ها کيورې په طریقې کې د بثاتو قطعيت ثابت سي چې دا خبره دی پیغمبر دا نو بیا به اغه مفید لپاره دی علم وي په یغه سره به یقین حاصل کیږي او خبره واحد کې خوشې به پدې کې راغله د قیلت دی رواتو دی وجنه چې دا د پیغمبر خبره دا وکنه دا نو د شبهه دی وجنه مګ حکم دا ولاګاو چې دا به مفید ژوند پاره وي دا به مفید لپاره دی علم او دی قطعیته نوي درېم اشكال دا ورته مو اتریز یايته صاحب دا ټول كلام نه دا معلومه سواله چ خبر متواتره کی په طریقې رې تواتر ثابته سوی چې دا خبره دی رسول الله دا نو دا مفید علم دی پاره دا په خبره رسول کې دا ثابته سوی به انسمع من فيه صلى الله عليه وسلم چې د دې سمع راغله د نبی کریم علیه السلام نو کوم شی چې په یا په هي سره معلوم سي نو هي سیات او متواترات دا د قبیلې بدیهات نه دی کنه او ب دہیاتو باندې علم اغه ب دہیوی کی استدلالي په پدله ب رحمت الله علیه ولی ویله چې هو هو یوجب العلم الاستدلاليه خبر رسول دا موجب ل فردي علم استدلالي ده درخ سوال یې کولای ده چې ګوره د تاله دي تقرير او بیان ندار ثابته شو چې په خبره متواتره او خبره رسول کې په دوه ورو کې سو بده د خبري ویته دا خبر خبره صادق ده خو یو د پاره طریق تواتر راغلی ده او د بلد لپاره لار سمع راغلی ده نو سما لقبلې د اغا حواس نه ده کنه فحسره ما يدرك بالحس تكون شيء فحسره معلوم سي حسياب دا په اغه شپغو اقسام د بدیهیاتو کې و کنه متواترات دغه شپغو اقسام د بدیهیاتو کې و بیا خو دې دې کلام نه معلومه شولا چې کپه تواتر سره یو شی ثابت سوی وي دامل قابلیت بدیهات نه ده او که کپه سم سره ثابت ویني دامل قابلیت بدیهات نه ده او علم په شی بدیهی په امر بدیهی باندې هغه بدیهی وي کې استدلالي بدیهی وي نو علم ثابته په دې باندې دا علم ضروری او بدیهی ده نو فلا یوجب العلم یا لا علم استال نهصاب ته وي نوماتین لي وویل وه ی بل م استال یا د د سوال په حقیتپو شوي د راغې ل دی نه جواب و کهه چې صاحب دلته دوه خبرې دي یو خبره دا ده چې الب نه تو او حالل م په دی کې دوه خبرې دي یو دا چې چا س دی وکړه ده یا په طریقې د تواتر راثبیت کړ وس علم حاصله پدې باندې چې دا خبر د پیغمبر دا د بدیه ده خو یو په دې کې چې کوم مضمون نبی کریم علیه السلام ذکر کړی دا چې غواهام دا په مضایي باندې وي قسم دا به منکر ته متوجي وي دا مضمون ده نو دا غو مضمون باندې علم دا به استلالي وي نو مګایم چ قسم د ب په منکيري وي گواهان د ب په مدعي وي ولې وي دي وجنا چې دا خبره دي اګه چا ده سبتر رسالته بالمعجزه وكلما هذا شانه فخبره صادق ومضمونه واقع يا فهو موجب للعلم فهذا موجب للعلم دا خبره تفيده د علم دی پاره ده اګه مضمون دي د موقوف د په دليل نو دته یوجب علم الاستدلال ولیدین په نسبت سره مضمون دي <تصحكي> دته پنسبت سره دته نه چې دا خبره دی پیغمبر ده ځکه هغه په سمه معلومه شوله په په دله علم په پیغام علم په پیغام الفاظه باندې ده خو علم په مضمون دي ده دا استدلالي ده نو دموکه خبره ذکر شوله تقریر چې لدینه دارا معلومه شو چې په سمه ثابته شوی علم حاصله په دې بدیه ده دا په خپل ځای باندې سي ده او چې ماته کلام کړی وو څ ادا به موجب لپاره د علم استدلالي دی د خپل ځبندسي ده ووخه پیدا لکنه یو الفاظ د احاديث مبارکه ودی او یو د دې لپاره مضمون حاصله ده الفاظو باندې علم ده. دا کله سمعه راغله نو علم په دې باندې بدېږي خو یو هغه مضمون حاصله ده مضمون حاصله باندې علم دا به استدلالي وي دا به بناوي په دغه دل دلیل باندې چې غواهام دا په منکري دی او نه گواهان دا په مدی دي ییمین دا په منک ده ولې وځکه دا, دا خبره دی اغه چا ده چې د ی غر ث په موجې ثابت سوي ده او هر هر خبرې تشانی داررنګوي موفي دی دي علم دی هم نو دا په مفده د اعلم د پارهوي اوس خوناه شوي څو خبرې و چې صو لرم به تاسې ویللی چې غ دف د بل یاې راې وا نقل دی یو سواله ول غ نه جواب ده موریض یا چې صاحبه دماتین له تقریض نه را معلومه سوه چې خبرې سادقڅوک اسم ده دوه یو تهویلله ککیږې متاتیره او بلتهوي ل کېږي خبرې رسوله حالان کې د خبرې صادق ح سرهغا تر دژه نوو سره نسته ز به در ته وکم چې خبرې سادق بهوي او په نوو کې بنووي لکه خبره د الله تعالی دا خبرې صادق ده او په دغه ډول قسمونه کنه ده او یا لکه خبره دی فرشتي یا لکه خبره دی اهل الاجماع دا ټول خبر خبر صادق ده او یا هغه خبر چې هغه مقرون بالقرینوی سات زید راغی درته ویل چې عمر دی حج نه راغلی دا په دې دا اوس یو کس خبر درک خو چې تا و کتل ټول خلک کور کور ترته روانو مبارکته په دې خبره په ویشي نو چکهله هغه کرینه ور سره ولګیدله ی هغه کرینه دی وجنه احتمال دي کې زبل دي خبره واحد نه ختم سکنه نو دا خبر خبره صادق ده وو ته د دې کرینه دی وجنه شایبه دي کې زبر تلړه نو اوس دا خبر خبره صادق ده نو هغه خبر چې مقرون بالکرینوي دا هم خبره صادق ده حالانکه هغه پدینوائنو کې نه ده نو حسر د تا په دې قسمینو کې باطله سوال کوئ څه سمعتنا تا خوېلې خبر صادق دو قسمه ده یو متواتر او بل خبر حالان حالانکه د خبر صادق لپاره ډیر افراد دي لکه خبر د الله تعالی خبر صادق ده خبر د فرشتو خبر صادق ده خبر د اهل الاجماع خبر صادق ده او اغه خبره واحده چې اغه مقرون له د څه خرینه سره وي یره چ اغا د دروغ احتمال لمنځوړي نو اغم خبر خبر صادق ده حالانکه په دغه نوای نو کېونه ده په پداله نو دغه راغلي دينه جواب وک حاصل د جواب اداه چې ماتین رحمت الله علیه ت حصر کړی دا سیده خو د ماتین په مراده نه پوي شوی یغه ویلي چې خبر صادقه هغه دو قسم ده حکم خبر صادقه په یغه کې دوه قید مرایدي یو قید ده چې دا خبر صادق بوله عامه الناس وی او دویا مدادا چه دا بخالیوی لکرینه لاحقه نا. نسوله ایتو. یو شر دادا چه دا بلعامت ناس وی. او دویا مدادا چه دا خبر اغا بخالیوی لحاق و اتصال دی کرینه نا. او نو بنا پا دی بنده. خبر دی الله تعالی دا پا دی خبر رسول کې داخله ده دا. ولی خبر دی الله تعالی چا دی پاری؟ الله تعالی برائراس ټول خلکو ته خبره کړي نه هغه کوڅه خبره برائراس کړي پیغمبر ته کړي وو پیدله بیا دی پیغمبر دې خلینا ها مو خلکو ته راوځي نو هغه په خبرو رسول کې داخل ده کنه خبر دی پرښتې دا دې عام خلکو دې 파روین وو پیدله نه هغه دی پیغمبر دی 파ری نو چې کله هغه پیغمبر ته کې عام خلکو ته پرښت خبره نه کړي نو چې کله هغه پیغمبر ته کې دی پرشتي خبره پیغمبر نقل کړي نو دا په خبره رسول کې داخل د دا کنا نو خبر دی الله تعالی او خبر دی پرشتي دا په خبره رسول کې مندرج ده مستقل قسم نه ده او خبر دی اهل الاجماع چې ډیر خله خبر ورکي چې کېږي زب... چې اجماع او تو افو په دې په محالوي نو دا د تطور ولیکې د کنا نو دا په متا لواتر کې داخله دا, دا خو مستقلی کې سنوده او چې کلم دا ویلي چې دا به خالی ویل نه نو خبره واحد ری خارج سو ځکه هغه ته صادق ګرځي د وجود اتصال ودي له حق د کرینې نه په فویدلې نو اگر ته خبره صادق مراد د مګله خبره صادق نه هغه دا چې هغه به خالی ویل کرینې او او یو کې خلو ودي کرینې نهستا نا هغه سره هویت سالوی له حق د کرنیار نو له دیو جنا اغم نکړه کې د نو له هازه حصر پدینو وای نو کې سیدا دغه اشكال او اعتراض نو واري دیږي لدینه بازيه علماء کېدلی یو بل جواب کړي دا یو ویل دي چې خبر دی اهل الاجماع دا نورو کې خو موافقه ده خود دې یو خبره کې بل جواب کړي دا خبر د اهل الاجماع دا من درج ده په هغه دلیل کې چې هغه دلیل ذکر اننیکه اصل د اجماع اجما د کتاب الله نو بیا دا په کتابولا کې من دررش ده چې د نقل غ نه کل په ت کې د تواتورنو په متاتیل کې داخل شو پولی او ک اصل دی دی د پاه خبرې رسولو نو بیا رسول دا په خبرې رسول کې د داخل ده هو پ نو اعتبار په اجماع کې هغه دلیل لره ده هو پلی نو د راغه په دې باندې را دوکه چې نه نه دلیل ته اعتبار نشته اجماع او متواتر کې داخله دا. زکه په اجماع کې نقل دي ډیرو کسانو نه وي چې دی غوي توافق او اجماع په کې زم محالوي وو پیداله او دا غ معنا د تواتر ده ولیک د دلیل ته څه نیسبث کوي نو خبره رسول مستند دلیل دی کنه نو بیا خو په کاردار چې په خبره رسول کې دلیل معتبر کې حالان کې دلیل څه معتبر کړئ نه نو څه نه ته معتبر کړئ لده دغه جواب مرجوح جواب ده زه خبرې اوسمه زه خبرې سمه اول نتقل دي سوال جواب دویم دغه د سوال نتقل سوال نشته کان دریم نقل دي سوال یې غینه جواب څلرم نتقل دي سوال یې غینه دوه جوابا او پنځمه رد وکړو په دغه جواب باندې چې دغه اجماع نسبت چه دلیل تکړی دا سینره ځکه کدا سې سي نو بیا خو به خبره رسول نسبت هم دلیل تراسي او په دې باندې چا هم قول نه دا کړی لدی و جن اصل جواب اغړم بنه جواب دا چې دا په متواتر کې مندرج ده مستخیل قسم نه ده خو خو په دا لے فانقيله كته وياي هذا دغه ifade د علم انما يكون دغه علم انما يكون في المتواتر فقط دغه صرفه متواتر کی وی فيرجعو نرجعو زید خبر رسول الى القسم الاوله اغه متواتر تا نو تقسيم ثمانتن کلا دام او چه دغه خبر رسول قسم مقابل گردول د متواتر سرا د هم باطل قلنا ما گایو الكلام د مقاغه کدا سی ifade د علم مرسل کیگی انه خبر الرسول ته دا خبر دی پیغمبر دا بیا دا خبر دا پیغمبر دی پیغمبر څخه ثابتيږي هغه کپه دې سروی به ان سمع من فيه او کپه دې سروی او تواثرانه به ان سمع من فيه ته غور دې سروی لخلید نبی کریم علیه السلام نه او تواثرانه ذالک یا په طریق تل تواثر دغه خبر راغلی راغلې او بغیر ذالک یاد دینه الا او په نورو طریقو بند ویل کله الهامه یا لك سما فی المنام نبی کریم علیه السلام ژب په خوب ویني ورته ما خبره ده دا مفيده دی علم او یقین ده زکه د پیغمبر علیه السلام په شکل بندي شیطان ځان متشکل کولای حدیث پاکی رضی الله عن نبی کریم علیه السلام یای من رانی فقط رانی فین الشیطان لا یتمثل بی او بل روایت کراغلی دی لا یتمثل بی صورتي چا چې زولیدل په حق زولیدل ما زکه شیطان د ما په شکل بندي ځان سره این امکانا کچیر تا امکانیو و اما خبر الواحد دا دفت سوال ده و اما خبر الواحد دا هرچه خبر واحد دا اغم اگر که خبر د پیغمبر دا خویفاده دی علم نکی ل شبهتی لوجه دی پی که د دی شبهه نافی خبر رسول په دی که چدا دی پیغمبر خبر دا او کندا لوجه دی قلت رواتونا. فان انتقال کتوک وای پیش کال کی فیضا کانہ متواتر نہ چ کلام متواتر گرجه د یا مسموعس من فی رسول الله صلی الله علیه وسلم اخلید نبی کریم علیہ السلام نو علم حاصل ب پد بدي بند بدیوی لکدا حکم د عام متواترات او د حسیات دا لا استدلالینا زک حسیات او متواترات لک بلی بدیہات ندی او علم په بدیہ بند بدیوی نی استدلالي خبر ور سرزیات کی باب زوی استدلالي استدلالي بنوي نو ماتن ولي ولي چې هو يجب العلم الاستدلالي فجوابه فسيوي چې په دې خبره رسول کې دو شي یو لفظ ده یو مضمون ده نو علم په لفظ دي, دي باندې چې په سمع ثابت شوی ده دا بدیه ده او علم په مضمون دي, دي باندې دا استدلالي ده نو تا خبره خپل ده ماتن رحمته الله عليه خبره خپل زي سي ده اغه مضمون ترجه ده قولنا ما على علم المذروري وفي المتواتر علم بديه فمتواتر کی اغا علم دا پدې خبره بندې صدا خبره دی پیغمبردا لئن هاغه معنی هو الذي تواتر الاخبار به زکدا اغه شوي ویته پدې سره اخبار متواتر راځي وفي المسمعيه او پغه کی چې سماع کري سي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم لخليده نبيه كريم عليه السلام نا اغه دي الفاظ او کيدل دي وي صدا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم دا استدلال خو اغا علم په مضمون دي, دي بندوي او بود دې معنی د دې باندې ویل کمه سلنه قوله نبی کریم علیه السلام البینه علی المدعی والیمن علی منکر غواهان په مدعی باندې د قسم په منکر باندې د علماء معلومه صفه تواتر سره چې دا خبره د پیغمبر دانو د خو بدیه داسونو علماء منه به لدینه معلومه شولاته واجب دا د چې غواهان په مدعی وینو دا استدلال ده زګذاب ور سره چې دا خبره د اغه چا ده سبت رسالته به المعجزه وکلمه حجانو فان غیلا که څوک یې په یا تیراس کې خبر صادق او مفيد لعلما خبر صادق یاغه مشد علم دي 파رو لا ی في فی النوعین دي خو حسر فنوعین کې نست بل یک بل قد یکونه خبر الله تعالی بلک کلا خبر د الله تعالی وی یا خبر د فرشتي یا خبر د اهل الاجماع وی یا هغه خبر چې مقرون وی ل هغه قرینه سره یې رفع او ختموی احتمال الکذبه لك خبر په قدم د زید بند په وقت د جلتی د قوم کې لا داری په طرف د کور د بند نقلنا مگایو په جوابو پیسې دی جواب لن حاصل سره چې خبره صادق حصر په دې نوایو کې سیده فمراد خبر صادق نه دا دا چې یو له عامه الناس دویم خلیلہ خلینه ني بس د دوټي یو له عامه الناس او دویم خلیلہ خلینه ني نو چې عامه خبر الله او خبر الملك هغه دی عام خلق دی پاري عام خلق ته د الله او د فرشته خبره کوي پیغمبري کوي هغه خبر رسول کې داخله اغه ل اجماع هغه متواتر کې داخله ده او خبره واحد هغه تر خارج ده ځکه هغه چې صدق پیدا کین له وجده قرینینه او مخ ویل څه به خالي ویل قرینینه اوس په کوښه قولنا ما غایو المراد بالخبر مراد له خبر صادق نه هغه خبر دا یكونه سبب العلم سبب دی علم د فاره ویل فاره د عام بمجرد كونې خبرنه په مطلب کې کېدل دوی سره دا خبر دا قطه نظر لکه رايونه چې لپاره د یقیني په دلالت د عقل سره نو خبر د الله تعالی خبر د ملک انما يكون مفيدنا هغه مفيدا د علم لپاره وي په نسب سره مخلقو لره کله اذا وصله الیهما چې کله دوی ته ورسیږي له جهه پیغمبر نو په خبر رسول کې داخنده کنه نو حکم دې څه ده د خبر رسول او خبر دی یه اجماع په حکم دی متواتر کدا او قد یجاب صغیر تمریس سره راول اشاره د جواب ته او قد یجاب او کلا کلا دا جوابم کدل شه به انه لا یفید چدا افاده نه کوي خبر د ال اجماع په مجرد خبر سره بلکه په نظر سره اغه دلیل لره عدالت چا اغه دلالت کوي په د خبره باندې چې اجماع حجت ده قل نامه غایو کذالک خبر الرسول نو بیا خبر رسولم په کار ده دا مستندوی دلیل تا په کار داوته د دې لپاره موږ د دلیل معتبر سوی وی حالانکه په دې باندې چا قول نه دا کوي چې نسبته د دلیل سره هغه له دې وجه نه د استدلالي ملي په دې له په دې خو چا قول نه دا کوي نو معلومه چې دغه جواب مرجوح جواب ده نو اصل جواب جواب اولی ده و اما العقل